أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعساء تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون مقصده سوره البقره بيان تلورو مساله اول مساله اثبات التوحيد دويا مساله اثبات الرساله دويا مساله جهاد في سبيل الله تلورو مساله انفاق في سبيل الله سوره بتقلور برخه تقسيم ده اول برخه سل اياتون وابغي كي اول مساله بیان شو پدریو بابونو کې دویمه برخه یو سول یو نه سول شپګه پورې ده پدې کې دویمه مسله اثبات رسالت بیان شو او نه اعتراضات چې پر رسالت باندې واردې دل داغي جوابونه وکړه آیت نمبر یو سول او یو نه ورسته تر آیت نمبر 2315 پورې دریمه برخه شروع شوې ده پدې کې جهاد فی سبیل الله مسله شروع دروانده او تلورامه برخه 2315 تلور تر اخیره پورې ده پغی کې انفاق فی سبیل الله بیان د جهات مراتب اول کې بیان شو د جهات منازل دری بیان شو ی منزل در منزل او آخری منزل او سور مراتب بیان شوه جهات ما نفس جهاد معشیطان جهاد مالکو فارول منافقین او جهات مع اارربوي زلم ول او دری منازل منزل در میانی منزل او آخری منزل پر کیدی منزل کې کی درې خبرې ضرور دي د مجاهد دپاره ځاغیو د مجاهد تربیت دي د عمل او د اكيد دویم د مجاهد د ملک اصلاح او دریم د کور اصلاح اول آیت نمبر یو فلواویا کی د مجاهد تربيت د پاره ل صفاتونه بیان کړه چې دغه پنځه صفاتونه په اكيد کې راشي او پنځه صفاتونه په عمل کې راشي وبوزدلی او سستی بته ختم شي چې دا ادوار د جهاد د پاره معنی دي سستی او وبوزدلی دا په دغه صفاتونو سره بختمیږي د انسان نه بیا آیت نمبر 20 او 30 آیت نمبر 20 او 30 ته پوري د ملک د اصلاح لپاره ضرور قوانين شروع کړه اول قانون آیت نمبر 20 او 30 نه هاو یا کیو چې القصاص من الظالم دوم قانون آیت نمبر 20 او 30 یو او 20 او 30 کیو چې تقسیم الاموال بالقانون الشرعیه او دریم قانون آیت نمبر 20 او 30 نه واټیا پوري چې حکم سوم ول الارتباط او تلورم قانون آیت نمبر یو سره اتا ته کیو چې انه یو ان ال ارتشاء چې رښود ملک بند بندا بند وای نمبر یو سره نبی کی داوا د دې برخې شروع کړه چې وقاتلو فی سبیل الله او دری آداب درې آداب بیان کړه چې یو ادب چې وقاتلو فی سبیل الله جنگو کې دا لا پلا رکھے دنیوی مقصد د پاره نه یا بل سم مقصد د پاره نه دویم اداب اداور کړه چې الزینه یو قاتلونکم اګه سانو سب جنگی چې تاسو سره جنگی او دریم چې لا دو زیاته بنه کوي شوبهارا غل چې دا د داسنګ دین دې چې په کې جنگ و دی و دا. دا او جگړې دي خون او خرابه دا غي جواب وکټ ولفتنه او اشد من القتل خون او خرابه <تصفح> <تصفح> یا جنگ او جگړې دا خو یو خطرناک شی ده خو دینم زیات خطرناک شی اغه فتنه ده که دفاع او نکړې شي خپل دفاع او نکیتاسو مدینه زیاته غټ فتنه کې بمبتلاشي چاغه مدینه زیات غټ خطرناک شي بمبتلاشي چاغه فتنه ده بیا آیت نمبر یو سلو درینوی کې بل شو به راغله آیت نمبر کې چې دا جمعات کې څوک الله جواب وکړو چې جمعات کې سره په کوي حمله کوي بل شبهرغله ایت نمبر 39 کې چې جنگ به ترکلې پوري متردی پوري حته لا تكون فتنه و يكون الدين لله تردیبور به جنگي کې درتوچ د کفارو غلب نه مات شوی فتنه ختم شوی او دین خاص د الله شوی نه ان د الله قانون نه نافش شوی نه بل شبهرغله چې په میاشو د عزت کې څوک وو په داغي جواب وو کو چخلې دفاع آیت نمبر رسول ضرور نوې پنځنه وی کې ترغیب انفاق او انفاق ته مال لګاو تا چې مال ولګوي ځانمه ما هلا کوی آیت نمبر شوشpkg نبی نتر آیت نمبر 200 اته پوری د حاجیانو بیان وکړو د حا د حاجه کسپونه بیان کړ د حاج احکامی بیان کړ او ورسره د حاجیانو تقسیم وکړو حاجی شکی ادنا او د اعلی درجه او حاجی سعید ادنا او د اعلی درجه آیت نمبر 209 کی زجر منکرین د پاره 210 کی تخویف دنیاوی چې دا خلک انکار کوي د اصل کی عدالت دا عذاب په انتظار دي چې یا په اوریزو کې راشي د اوریزو فسور کې او یا وت ملایکی د عذاب راشي شوبه راغله چې موږ مسلمانان ومنتبه څنګه عذاب ملایويږي مداغی جواب وکوه آیت نمبر 211 کې چې بنی اسرائیل نه خكومبل نو مسلمانان او د پیغمبرانو اولادو خو رب مانم ډیر ازابونه راغلی کله چې د الله احکام بدل کړي دي بیا آیت نمبر یو 212 کې تزهید مینه دنیا او چې د ټول فساد جړ چې دغه دنیا د دنیا سره مينه ده آیت نمبر 216 کې نقطه و د مشروعیت د کتال چلاوی خلق کله پدین کې اختلاف شروع کو نو دین سره اختلاف شروع شونه جهات فرض کړو خلق وباندي دا د دې د پرې دغه آیت بیان کړو چې خلک په یو دین باندې وواو پاري چې خلکو اختلاف شروع کړو نو پیغمبران را لېګل او کتابونه مې موسر را لېګل او هغه کې به د صحیح دین بیان کدو فیصله وکیدل او خلکو بیا اختلاف کوو هغه خلکو چاغه علماو او هغه خلکو بیا اختلاف کوو هغه علماو بیا اختلاف کوو او پس د غین بیا اختلاف کوو کله به چې حکم سره بیان شو او زید د وجنبه اختلاف کوو نو پر دی وجمانی چې اختلافات پیدا شو نو دو حق پرستو د خپل دفاع د لپاره می جهاد فرس کړو چې د خپل د چې د خپل قوانین او د خپل و اصول نه جون تیر کئ او څوک د دې دمر زوره ور نشي چې د دنیا خپل د اصول نه جون تیرونه د حق ته <coughs> آیت نمبر 244 سم کې تشجیه چې تاسو که سختۍ تیر نه کړئ تکلیفونه تیر نه کنو نو جنات ته نشي داخیره دله د پخوانو غونټې تکلیفونه 215 لس نه پرونی سبق کې مونږ د کور د اصلاح د پر اطلس قوانین شروع کړی دي خلاصه پرون سبق کې بیان شو چې اطلس قوانین کوم کوم دي او تراخیر اخیره پورې دي برخه تر اخیره پورې ټول بیان کړم <coughs> نرینی سبق کې اول قانون ویاني د کور د اصلاح د فقره چې د کور مشر به خرچه کوي خپل کور والو خپل اهلو عیال باندې زکه کيو یو کور مشر خپل کور والو باندې خرچه ونکې په اهلو عیال باندې نو د دې دی غلط اثرات په ټولنه مالي غرزیږي یو غلط اثر بیدایي چې د غسړې توک چې د کور مشر د خرچنکې مال نه لګي بدن بدد بچي د خزه د دور نه خويندې یا مور پلار دا بتر ته وی کېږي و بچ یاره دا خو بیا غیرته کار ن کوي روزگار نه کوي او هغه نفرتونه بیا اکثر کورونو کې مري چې پیدا کېږي پهمد دی ووجبان دی میړه لېږي پهم دی ووجبان دی اوروو ورنده لېږي پمد ووجبان دی چې د قسب نه کوي کار ن کو خپله خرچه نه کوي په بچو باندې خپل بچو باندې خرچه نه کوي یو بل نقصان پیداداره و چې بچی چې د اړوي بنیادی ضرورتونه پورنه شي د تعلیم او تربیه د جامع او د جوړې د خوراک د ضرورتونه پورنه نشي ناغوي به د نور لارو نه خپل ضرورتونه د پورې کولو کوشش کوي خپلاب کوي یا سوال کوي یا یو بل لار اختیاري مدان د ټولو نه پر نقصان د کس سوال ګرځي هم نقصان دي ک غلط هم نقصان دي او یا که بل غلط طرف ته نو هم نقصان دي بل نقصان به دار وږي چې د نقصاتې د دی چېښړی په خپل کور وا معې خرچ نه کوي یس الونه کو ماذا یون فیکون پښتن کو ستانه ماذا یون فیکونڅ ې خرچ کې دوی کل ورته ووایه ما انفقتم مه هغهه چې خررج کوی تاسو من خیر انته غوره مال دفلیل وال دی نو دپاره د مور پلار دی واللهقربی او دپار د خپل خبالو خپلوانو دیولاته او دپار د تیمانانو دیول مسااکنی او دپار د ممسکیانو دی و ابن سبیل او دپار د مسافر دی ګوره سوال شویلې د منفقه او جواب ورقی د مصرف سوال شویلې چې مونږ څه خرج کو کوم مال خرج کو څنګه مال خرج کو سوال دا شویلې لکن دلته جواب ورقی د مصرف دلته جواب ورقی د مصرف زکه ان سوال یو شویلې جواب بل ورګي د منفقه جواب چې هغه بیا ان شاء الله مخکې سبا كون کې براشي په آیت نمبر 25 وننس کې چې وېس الونا کما زينفقون قلل عفوا سشي خرج کې نور توې ځان نه زیات کئ او هغه خرج کې د الله په لاره جواب یال تکړه لیکن دلته مسرف بین کړه چې زه په جنا چې په چا باندې مسرف کئ ځکه اکثره خلک مال خرج کوي مال مصرف کو لیکن پا خپل زینه مصرف کوي کوم زیمانه چې په کار د پغه زیای نه مصررف کوي لکه ګور د من خیراتونه اکثره نوم به د خیرات خو خلک به را غواړی چ چوکه مال داره خلکه او غریب تنی نو نوار خو خرج کوي مصرف کوي لیکن نه پاغی حل باندې نه کوي د پهې وه الله چې د رج کوونه مخکې ای وپیژ چې په کوم زیمانه باید مال خرج کوې نو په ځای ک ټول اول مورو پلار دي که په کې د مور د مور د پلار دی دی ټول ناول مال خرش داغو د جاې د جوړې د خوراک، د ضرورتونو دډاکتر یا د مریضای وغیره ټول ضرورتونې پوورکهه ځکه چې هغوی په کستا د پااره به تیر کړي موسیتونونه به تیر کړي ته پلی ستا ضرورتونونه پور کړې اوس په تاې ضرور ده چې ته او مور خپلو موررو پلار ضرورتونونه پوور کې لکه څنګه چې هغویستا آ... ظراتونه پورا کړی دی مخ کې پزوانې کې نو فلیل والدین نو د د مور پلار دی چمال ورمنه خرچ شي دویم ول اقربین په خپل و خپل خپلوانو باندې خپل خپلوانو کې ته خزه بچونه نیولې ورونه خویندې بیا کور سره وراروي خړېوي یتیم هغه یتیمانو کې مخک راځي خو کم د سیم غریبي خپل خپلوانو کې څوک تر تر قرانه دي مثال خبره ورېره دي خور د د غریبانې وزاره نه کېږي نو مال اومانېول خر چې کمالدارې تا سره مال, مال شتهه ول او اتمانانو باندېول مساې او مسکیانو باندې مس نه د سکونت نهکو مس چاته ویل کېږي سکونت مرا... ویل کېږي غلی پات کې دوله د سکونت نه د او ویل کېږي غلی پات کې دو دا یعنی چاته ویل کېږي چې د په خپل فمانې غلی سوال نکي دا چانه خپل وسقي مزدوري کوي قسوال نکي او ته پوي کی چر دغه مزدوري کوي خواري کوي لیکن د د ضرورتونه پوره کی بیا نه د د بچيز زیاد دي يا خرچه ډيره ده یا کور کې مرزي ده يا کومبل مصیبت کې هغه مبتلا ده تور باندې پوي سوالم نکي ضرورت زیاد دي نو ته هغه مال خرچ کا د پتا مر دي چې ته تور باندې خرچه نه که چې د ته ور باندې خرج نکي تاسو مال ډیر دی نو خلک به سباب یا تخریب دي اکثر وګوري چې کوم خلک به تختهول شي ودنځ دی خپل خپلوان په کلاس وو خپل خپلوان وي او تخته او پیسې میسي د نواغسته به روپی روپي باندې چې مال نه لګي به په دغه طریقو نه وباسي په زور باندې او خپل ضرورتونه ور باندې پورکې نو دامی ټولنه د پاره نقصان او چې ته مال دار انو کله مه چخ خزانه را خزانه لري مګر خپل خزانه د اخلاص څخه غدي او خلق د پاره په خانی خلق کمو ګورو زمون یا په خانی خلق بچو او غو بکسره یو کسب او غاٹ کور به سنبالو وتونه خوشاله وي وتونه برکتونه په هغه مال کې هغه کور کې هم خوشاله وي او وس چې ده هر څوک یې را خپل ځان خپل سنبالو ورور د ورور زمواري نه خلی د اور هر به دي موري سوالي او د خوري به تزي موري والي او د نور به تزي موري والي هر ته پخپل غم کوي ځکه خوایشه ډیر شوې دي ضرورتونه خټولو پر کېږي خوایشه ډیر شوې دي هغه د خوایشاتو هغه دومره ډیر دي چې سړي سره خپل مال کم پاتې شي خوایش یا یاشي کوي یا چې د نور لګیاي په لوپړوي کې اخته نو په دې وجه باندې کوم وګور مالدار خلک اکثره په ودونو کې تونه یاشي کوي بلکا او پیسې لګې لیکن خوکه به یو غریب به په غو مال نه لګې حجون رب خوشي ځان به خلکو ته خي چې زه خو دي کال په کال حج لازمه عمره لازمه خلکو له ځان خي کدا الله رضا ده په حج کوله عمره کوله نو زه یو ځل به حج کوله نو بل کال به غریبانو مال لګولې خیر به بل کال دے. حج کوله کا بل کال به په غریبانو مال لګولې دا مال چنل لګي په غریبانو باندې او د هجله خوشي بار بار هر کال او یا عمره له خوشي او په غریبانو مال نه لګي ود د ن ثابتي چې دین نیک نه که دا نیک سره وې ود په غریبانو باندې ډخوګیدل مال برونه خرج کولې به خلکو د ځان خي چې زه خو غيما نیک سره ما خو کې دا نیک سره نه ده نو د خوښۍ شات د یو خوښشته ځان خودل خلکو ته په هغه طریقه ته خلکو د ځان څو په یو طریقې خلکو ته ځان خېڅوګور بل طریقې ومن دامی خوایښت انسان جوړي وړ وړي چې خلک ځما باندې کې حکومتونو کې پوي نو دغه نور خوایښت په آیاشه وبانې په لکا او کرورون روپې باندې مصرف بکې لیکن کله چې یو غریب شړې او توډريږي نو بیا بیا د مالدار دغه نړیوال غریب شي د مالدار وېره ته خو بخې بي خو به د خوړلی دي ما خوصب نه ده خوړه دی حالا کې دوغ به ص د مستست نه نو خوړدي نوبار حال <تصفح> نو بیاا غریب کی گی، او غلط طرف طرفته مخک کېږي نو کاره د نزدې خپل دی او کلې خپل دی دی نو بیا بهط بشکي بچینو به دشکي بچی به د عمل ک نه طب به په عمل ک نوله وولګ که نه خزانه د خلاصه طب به عمل کېغ به مړي ساح کرامو به ځانې کوورونه پهغاه اخستې وه یو کور دو کور درې کور هرڅابه چې څنګه کورونه په غړا غستل غستې شو کورونه په غړا غستل چې غریب او وروانیم به مې دا نه کول چې زه خو ځان لوي وګېم زه خو ځان لمور یم بل وڅ په غړا ولم نه دا ورز به مثال خبر 200 روپۍ غټلې دا 200 روپۍ بل به وباسلې په تاسو به خپل گزاره کوله دغه یو ترتیب جوړ کړو موږ سډیر مثال نوستر صاحب کرام صاحب کرام ابو بکر صدیق ده او عمر فاروق رضی الله عنه اب بکر رضی الله عنه دارنګ عثمان رضی الله عنه ابو طلحه رضی الله عنه عبد الرحمان عوف رضی الله عنه دا مالدار صحابه وو دوی د غریبانو حدیث کړه زي نبی اسلام فرمایي وي چې افضل دینار یُنفقو یُنفقو الرجل دینار یُنفقو على عیاله افضل روپي یا دینار اغه ده چې وسړې خرج کی پخپل کور والو باندې ټولو نه افضله ده بچو باندې خز باندې چیز ضرورتونه پوره کی خان یو خواہشات دي او هغه خواہشات چې اسلام سره په بیخي ټکر کیده خو بیخینه دي پوره کول پکار د بچو م او د خزونو او یو ضرورتونه د تعلیم او تربیه د جامع او د جوړې د خوراک سکا دغه ضرورتونه پوره کی خان مخا چې په دې باندې ته مال خرج دا افضله رپې لچې ته خیرات کې 30 دقه کې و دینار ينفق هو على دابته في سبيل الله او دویم نمبر کې افضل رپي هغه ده چې پاغه سوارلې مانی مصرف شي کوم سوارلې چې د الله په لار کې استعماليږي لکه jihad کې استعماليږي یا ایوبل بدین کار دغه کې استعماليږي هغه سوارلې پاغه مانی استعمال لګې په خو بچلې خلکو چارې ماري ورکول نن مثال خبره سره ده لري دې لپاره موټر سایکل لري غاډي لري هرڅوک د خپل وسایط مطابق سوار لري او هغه مون دین یو کار کوي او هغه مون پیسې مصرفوي لکه نه سبب تیل منغووالو مثال خبر ګیس منغووالو یا په غاډي باندې کوم مصرف کوي دا د الله لپاره کیږي دا دویم نمبر کې افضل روپی ده او دریم نمبر کې ودینار او نيونفقوهو علی صحابه فی سبیل الله دریم نمبر کې ابزل دینار افضل روپۍ ده چو سړی په خپل دینی مرګریمانه خرچ کئ په مسلمان مرګریمانه خرچ کی مرګره غ غریب دی پاغه باندې تاولګه ولا مصرف دکړه توفه دی ورکړه یا آ... یو بل کوم خیرکار دی ورسو دا ابزله روپې ده په مسلم شریف کې دا روایت ده بیان شوی ده د په مسلم شریف کې یو بل روایت تم دغه سی پیغمبر اسلام همدغه یوګه د حدیث ته په کې پیغمبر اسلام دغه حدیث کې چې ودینارون انفقتہو علی احلکا ام دا گا جنگ سوارلے بیان کی او نور شوینا بیان کی چی دا پدی منی مال لگاوال خسا دا که دا و آخری کے بیوئی چو دینار ان انفقتہو علی او غور روپای هغه ده چې سڑے خرچ کی پخبل احل باندې خبل کور والاو باندې کور کې دی بچی بایی وارا مور پلار با نور با در سرئی نواغو مال خرچ که وا اعظمها اجر الذي انفقته على اهلكم په دې ټولو کې په دې ملګری باندې مال خرچ کول په دغه سوارلې باندې مال خرچ کول په مسكين باندې مال خرچ کول غوډ مسلم بل هديس کې مسكين میات شوره په مسكين باندې مال خرج کول په دې ټولو کې افضل صدقه یا افضل خرچه هغه د مصرف هغه دي چې هغه په خپل اهل باندې وشي بچو باندې بل خزه باندې چې ضرورتونه پوره شي چې هغه دله مجبور نشي چې بل لا سونی سي دله مجبور نشي چې د بل جیب وي او بل تنه په عذاب کشيم نو کوې اسالو نکه پختنه کستانه مازا ينفقون څه شي خرج نو کول ورته د بنیادی قوانين دي خه بنیادی چوشړې په دې سوچو کې دا ماده یو معمولو د خکاری کې دي چې دا اور وړو کې حکم بیان کړي چې خرج وکړي لیکن دا بنیادی قانون دي چې کور مشر خرچه شروع کی نبي دغه کور وګړي خپل ځان چې بچي به خوشالهي خزه به خوشالهي مور پلار به خوشالهي تنه او خپل خپلوان به تنه خوشالهي او مسکنان یتیمانان ټول به تنه خوشالهي بلکې دې خلکو پیسې دل راضی بیا تو چې بچا مانی مصرف کئ او تا غل رزق ورکه دغه مال تا ته راضی زکتی مصرف کئ دا د سینا چې ته خپل مال غل دغه مسکین لا یتیم لا ارڅر چې چا تم ارچا باندې چې تم مال لګې دا مغه خپل برخه دا چاغه ملاويږي خو استاد لاري ملاويږي ستا کار کې مخضيب خير اچي ستا په کار کې مخضيب برکت اچي استاد لاري یو چاله چي ده آ... نفقه رسیږي مستاپ کار کې والا خير او برکت اچي استاد لاري نو هغه ته هغه ملاويږي خرچه ورته ویا مان فقطو یو بل حديث کراږي پیغمبر اسلام فرمایي و چې 20 روپي یو لکته شي کاست وير وساحبه حیران شو چې 200 روپے څنګه یو لکه شکست کو وې نبی اسلامو فرمایل و چې یو سړی واغه 2 روپے غټلې و او بل سړی واغ لاس لکه غټلې و مثال خبره مثال ورکنه لاس لکه غټلې و هغه لاس لکو والا یو لک روپی خرج کړي د الله په لاره کې هغه 2 روپے چې غټلې و د 100 روپے خرج کړه نو کوم یو شو د لاس لکو برخه خرج کړه او د 2 لس والا نیمه نیم برخه خرج کړه نو ګر دلته ټونه انسان الله کړه چې دا غنیمه برخه چې خرچ کړه د دې دا یو لکونه اده اجر ډیر ده زکه اجر ډیر ده چې دا د دوو د سره د پکې نیمه خرچ کړه او هغه سله سلکوي هغه پکې یو لک کړي نو د دوه اجر ته زیات شو خکاری خو هغه یو لک ډیره یو روپې لګ خکاری لیکن ک بیخل وګورل کېږي پکې ځان استعمال کی نو د نیو ب খরচ کړی دا وغل لسمه برخه খরচ کړی ده نو نیو مبرخه د لسمه برخ, برخ نه زیاتی چې خرج کیو سره یوزل د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې له ډیر د بډیر مال لګاو ډیر مال لګاو په غریبانو باندې او په جهاد کې او په دین کارونو کې نو عمر فاروق رضی یو عنه یوزل ځان سره وی چې دی په ربکو د مال لګول وخت راشي او پیغمبر اسلام وی چر د مال لګول وخت ځکه پیغمبر اسلام به مرګرتا چې مرګ دا مثال خبر فلانه غریب دی د سره یو څوک کای کومه کوکای بل یو به بی بل الله بل کو بل به بل الله والا کومالدار بون پیغمبر ستمدغه سیملګری به یو بل سره په یو بل معنی غا کول کوشش وکاو چې یو بل ضرورتونه پوره کی ملګری او سره یو بل سره هغه مینه محبت هم په دې سره زیات شي او jihad کې او پیغمبر اسلام اعلان وکړي jihad لزو او څوک چې مال لګی هغه مال راځم کوي نو به په صاحب اکرم او بخل مانو راځم کول چا به کورسمن راوړل چا به نقد پیسې راوړل چا به اسلحې راوړل چا به خوان راوړل چا به سونه راوړل او هغه پیغمبر اسلام لیبر کول پیغمبر اسلام بیا مخکي لخرو لاخک کې تقسیمول دا یو ترتیبو نو د او عمر فاروق راځل هو وی په روایت کې راځي چې ما سوچ کوم چې دې پره د خرج کولو زی راه شي نو زب ابو بکر نه ځان مخکې دسهحاب منډې چېي یو بل یو بل سر مقابلی چېوي د دی په کارونو کوي دغه کارونو کې مقابلې وي دنیا په کارون ک هغ مقابلی نهدي کړي چې دا ووری باید ځان وررسمه نه دی کې نه دي شوي بلکې دی په کارونو کې مقابلې کړي دي خ لکه دا مثال دا ما. دی دا اوس چې کوم واقع زبا نومه نو مفاو ځان و چې به نه دی پره ډیرر مال خررج کوم نو مفاو ک زر دیناره هغه سرهغالب ب 2000 دینار او پغی کی زر دینار د بیل کړه چې دا بز دي پیرا jihad کی پیغمبر اسلام کوم او دل دا د عمر فاروق تخ قاریدل چې په دې ټولو صحابو کې زمما مصرف دی ان شاء الله زر دینار ډیر غټ شو هغه ټیم کې ډیر غټ پیسې و ناګه تخ قاریدل دا راځما زر دینار دا به ډی وی انورنا زب زبان مخک کوم فستابق الخيرات ځان وخت کې پنی کو کې نو دا سه به ځان مخکې کوم نو چې هغه کله 1000 دینار پیغمبر لویر کړه او بکر صدیق نمبر چرغونه او بکر صدیق د نقد پیسې چې ورسوي هغه هم ټولې کې خو پیغمبر علی السلام ته د کور ټول اضافه سامان هغه ټول راوغستو پیغمبر استم د کپړی مپړی او دا ټول سامان سامان چي دي ټول پیغمبر علی السلام لویر کوم نو خو او ارچې شو نو ابو باره فاروق زما چو قتل نبی علی السلام ته ویچ یاو بکر کور کې د څه پریخي کنه ته غټول کور راوړې هغه ورته یا رسول الله وای دا الله نو می پریخي کور کې دا الله نو می پریخي یم ataba zarurat saman be prikhi wi nur allah manizan paray che bas zarurat me prikhe nur da as me zafatul khwaishat da da to wi rikdi allah pala rakhe no mare faruq za nuwi wi ma pa da ghah time ki socho ko che di sadi nazbar cha namakh kesham ho دا ډیر اخلاصمن انسان دی او بکر صدیق رضی الله عنه یوزل عائشه رضی الله عنه د نبی علی سلام سره په بام باندې سر دوړه ناستو او اسمان ته قتل دوواړو پیغمبر اسلام او عائشه رضی الله عنه اسمان ته قتل نو عائشه رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله آ... د دې ستورو مرهم د چا اجر بی تاسو مرستوري چې پاسمان اسمان کې خاري دومره اجر بم د چایي نو نبی اسلام ته فرمایل چې او شتره وای دی. دا چې وای دا عمر فاروق رضی الله عنه اجر نن دمړه دی لکه اسمان کې ستوري څومره ډیر دی به حساب بشميره او د غونډه اسمان دونه دنیا وې دمړه اجر نن د عمر فاروق رضی الله عنه نه هودي نو عائشه رضی الله عنها چې غلې خپه شو غلې شو اغه دا پلار بیات کی او بکر صدیق بیات کی چې دا غې دمړه اجر دي نبی اسلام ورانه پوښو نو ورتوی چایشی تخته لکه چې خپه شوې وی وو یار اوسه خپه زکه شوما چې ما ما پلار باید چې زکه پلار ډېر په خوانې مرګره د نبی اسلام اول مسلمان شوو ما وی چې زم ما پلار باید چې د نبی السلام ورتوی چې ستاده پلار اجر نه دومره ډیر دی چې هغه د یوی شپې اجر نه ده چې ما سره په غاره کې کړه او په هجرت وخت کې ما چې کله هجرت کوو د مکې نه مدینې ته نو او نو بکر صدیق ورسرو لا رکی دو په دوو نو یما سره چې با غار کې دریش په کړي نو هغه یوش دا هغه یوش پیتا د عمر فاروق دا ټول اجر نه رسیدي د بکر صدیق هغه یوش پیتا نو هغه د بکر صدیق دا نور اجرونه خلا پرې ده نو نو دا دادة صحابه درجی دي الله دا درجی ورکړي صحابه کرامه ته پیغمبر اسلام ورکړي دي حال دا ټول درجی پم دی ورکړي دي چې دوی پدین کې ډیر خدمتونه کړي مصرفونه کړي دي نو کول ورته وای ما ان فقط ما هغه چې خرج کوي تاسو من خیر ان څغره مال ګور دانه وي هغه چې خرج کوي تاسو مې مال نه ته من خیر نه خیره وتوي یعنی مال خرج کول د لوی نیکی ده خیر ولیکي نیکی ته مال خرج کول د لوی نیکی ده او د لوی د خیر او د خیر کار ده د خیر کارونو خډیر دي کنه خو په ټولو د خیر کارونو کې غوره خیر کار هغه مال لګول دي پکوروالو باندې په خپل خپل باندې غریبانو ورته وای مان فقطم ما هاغه چې خرج کوي تاسو من خیر نه په کار خودسه چې می مال نه او می مال نه ونوي من خیر څنګه ور مال خپل والدينه او د پاره د مور او پلار دی اول به په مور او پلار مصرفي د به پورکيم ول اقربينه او د د خپلوانو دي خپلوانو کې بچي ور نه او په سيزنو خپل خپلوان چې غریباناني وليتام او یتیماناندي او دا دا دا دا دا دا وما من او د پارا د ایتمانانو بوي او المساکين او د پارا د مسکینانو بوي او ابن سبیل او د من خير او هغه کوي تاسو ګور به خیر ل فزراوړو هغه کوي تاسو او د سیونوي هغه چ و ما تنفقوا من خير ممالنا او هغه چ کوي تاسو ته مال بیا مونوي ل د فیل راړو ما تفعلوا تنفقوي نو و نووي دا ځکه چې دا مال لګول بستا فعلي لکه څنګه چې ستا روزمره کارونه وي دکان لذي ستا یو کار دی خامخه کي کډو دي کي خني دکان له خامخه خازي کسب لذي مزدوري له هر سبي یوزي مزدوري مزدوري کي نوخه خيز زده او کي خني مزدوري په خامخه دا ستا یو کار دی دفتر لذي دا دې کار دی زيبو پټمن لازم دي دارنګې نور کارونه دا انسان ساده پر غم خادي شو د یو کار د انسان لپاره ضروری کوي نو الله وی د خرچولم یو کار دا خپل. دا خپل یو و غنښبل د خپل روزمره ژوندۍ یو برخه او یو کار وګرزو دانه چې کله کله مال لګي او هغه هغه مې مې مې ارترت ګرځي چې ولز غوډر مال لګومه ما. غوډر نه کې منا خپل کار وګرزو لکه څنګه چې دفتر له تلستا یو کار دی ضروری کار غنی قسب کولته یو کاردار دا مال خررج کوول خپلیی کار و که نه خپل یو فلی وګځه کارې و ګرځه موواری و ګرزوه و ما تفو او هغه چې کوي تاسو یا خرج کوي تاسو من خیر انته نیک یا غوره مال اوګړه خیر زه کوي چې غوره شي به خر کې بل ماه د بل مطلب ده خیر یعنی غوره شي به کې خیر خو یو ته کې که نه او بل دوی معه خیر ویل کېږ غوره شيله یو خو غته ن ک پهې کوی کې ماللهګول دي داله په لاره کې او دومه خیر چې دی غوره شي خرش کوول دي یعنی دا نه چې ته هغه کمزوره شي چې طه پاتې دی یا تا نه کاره یا ستا خوښېږي نه هغه ته خ کې نه غوره شی به کې کوم شو چې ځان له خوښې هغه بل مسلمان له خو بل مسلمان له مغاه ورما دلګې دانه نه چیزان د پرخه یو شی استعماله او غریبان د پرخه خپل خپلوان د پره او د پره کمزور شی هغه مصرفوید الله و ما تفعلوا او هغه چې کوي تاسو یی خرچ کوي تاسو من خیرن تغور مال فین الله پس یقیننه الله به پاغه باندې علیمون پوی دی دی وی مخکې آیت نمبر یو سلو <تصفيق> ارګی ترشو هو نبی کې چې وتزودو فین خیر زاد التقوه نه یت نمې یو سرونهوي ک پاسهه و ما تفعللو من خیررن اوواغ چې کوي تاسو س کې یالمله پویرې پاغبانې الله او دلته یعنی هر ن کار چې ککیو بیا ډډه مغ کووه چرج ک ولادونه خییرتونو م کړي اوله زه خ کومه پهځان می لاظم کړي او بیا وجررو کسوو کې ناستې او بیا خلکو ته یاد دی الله زور باندې پوهیم که نه خیرراتبددسې کې سر د کوه به داې کې چې یو لاست د بل لاه خبر نه شي داثال وررکه پ غمبر سلام چې پهخی لاه د کا ک نو چېپ لاستې خبر نه شي نو چاپ لاس خو وګونه او یاستر وغ نه چې خبر به شي ددی مثال وررکی چې دوه پټه مصرف کاه چې دا بل خبر نه شي نو خلک خبر ده چې به نور خله کې زارانمان دی نو اللهفاین ده زهپ پو زما د پارې کې که زما اد د پارې کې الله د پوه یم بډ ډور او کیسې مغه کو خلکو مخکې چې و غه ډیرغ سړی یم سخی سړی یم حیثمونږ لی او په اد وکې چې درې کسان بالاله ټول نول جانم ک غور هغې کې یو سخ وو عالیو او مجاهددو دا درې وړه هغه کسان دي چې زمونږ پهدين کې متبر دي الله دیدې ړته درجی و کړي لیکن دغ وواړه ب نه نم له غورځېږي چې نی غو सخی, سخی هغه سخی چې مال لګاو خنیت د الله رضا نه و نیتي دا او چر خلق ماته سخی وي چې د خوري خسړې خلک مالا نیک وي چې د خوري نیک دي مال مجاهد وي او خلق مالا عالم وي نو په دې وجه باندې دا د اړیک بزي جهانم پیغمبر اسلام وي ځکه نیتي صحیح نو نو الله وي نیت صحیح کا زما د پله و بس بیا مخکمه و چې واللهزه خو ما خو دسې کړي خلکو سميې کړي خو خلک ډیر کاره وي تا خلک چکې بس الله دا د پارهدي کوي لر دا د پاره کو خلک خ او بددي ت کو بس ته د خلکو ته مګوره دانه چې خلک کويو تب هم کې او چې خلک د سره نه کوي نو بیا تممه کوه نه دا دغلت ته ده دا. دا خو دلار را ځانه شو دا خو د بدل تممه لريته چېره داېمالله ماکرریو د دا د ما سره وکي ماغه خپل خپل خپلوان سره کړی او ما څه خپل خپلوان و خپل نه کړه زمونږ شی زمونږ پر ټولنه کې دا یو شی عام دی نو کته د لارځا د پر کړی نو بیا د بدل تم مکو چمالو د دې بدل ما سم خلکو کی نا ته ورځو بس درياب کې ورځو نه کی خوښه کته سره کوي کنه کی هغه د خپل انسان تو وسړی توو خپل مسلمانیو یو غیدې قستا الله رضا ده پرکړی غستا خپل کار دین ما تفعل او هغه چې کوي تاسو من خیرن څه او هغه چې خرج کوي تاسو تفالو نه مراد کوي تاسو او هغه چې خرج کوي تاسو من خیرن څه غوړ مال يا هغه چې کوي تاسو چنیکی د سميره شیخ خپل معنا کوي لو فين الله پس یقینن الله به په هغه باندې عالمون پوی دے دا یو قانونو چې کور مشر به خرج کړي په خپل کور والو باندې مور پلار باندې خپل خپلوانو باندې چې مالداري ینه خپل وسه مطابق چې در کوم زیپورې وسه رسیدي اغه زیپورې مسرفو کې خپل کو باندې دا یو قانون دک ډیر خیر ده په دې قانون کې ډیر برکات ده د دې قانون مینه محبت به زیاتیږي خپل مینس کې خپل خپلوانو او شر طرف ته او د بدفيري طرف ته به خلق نه مایل کیږي دوم قانون په دی بل آیت کے آیت نمبر 2پسم کے د کور, دا اسلاح دا پارا چی دا کور مشرب دی ستا پارا چې د کور مشر به مجای دی حک ملک کیتال پاابی کویلکی کی, کی دیتا حک مل حکم د جیاد چې د کور مشر مجاہی دی مجاعد نمرات خود د توری او د ٹوپک جهاد خدے دی اخو خو بک ک خااما خدی نماد دا نور جیاددو هم دی نف سره باید د کور مشر جاد کڑی دا دانا چې کور مشر نفسه جاد دی کری د جاہی لئی اعلم نسی لئیلا په کتاب انظان نپو یئی۔ چې داله به کتاب انظان پوه نه کې د کور مشر نو بچ نوه د بچی لوي که نه چې بچ آ زدهکهه بچ در سویا نو بچیا چې پلارار مخپلهړ محخامه خو نوويړې خو به ووي چې دا لارې جاهله دی کنی نه او مالله و چې ک نه اثر نه کوي هغه خبره نوور ټولناول به کور مشر به پ خپل ځان مایم د نب سره جهات کويقرآمهقرران بهز د کوي دله کتاب بده کوي پیغمبر سنت ب د کوي عمل به کوي په غیبانندې بایان نووي بیان کوي صبر به کوي شیطان سره بجهات کوي او بیاکه د کوفارو سره وخته چې کوفارو سر جهات کوي او د ظالمانو سر د مشکانو مته و سره بجهات کوي د کور مشر به مجاه دي دانه چې کور مشر سره په دی لګیا د چې زه خپل خپلو بچوله رزق کراړم دا بسته ووي او بچی بهې کوي که نه در سونه مرسونه سبونه به دو که نه خل اننده د زی موا نوبااسې نه کور مشه بهی زی موای کې دی چې کورمشر مشره دا ې می پهغاړهانده دي د لاندې هللی پهغاړه نه شي غستلی نو دویم قانون د دو کورمشر مشر به مجا دي کوې بهلی کومل کتاو مقر شو دی په تاسو باې قیتو جن کول قتال لفظ را وړی دلته بیا د جهات للف نه د را وړی کیتال لفضظه را خو عام معه وغته مخته دا قانون را باسو چې د کورمشر مشر به مجاه دي جن چې وخت را شي داه چې د کور به غیرت او بیا د دو ماللم بلغلی د عزت لم بلغلی بل او د دو حیا لم بلغلی او چیرې راخوړت بغیرت سړی دي نو کمال دي ته نیول ټلوم سیدا کو عزت د نیول ټلوم سیدا دسی با... یو مؤمن سړی بده سیني دی دیو کور مشر بده سیني دی هغه به غیرتی هغه به د الله په دین باندې غیرت کوي خپل کور باندې او ټول اول غیرت په الله باندې غیرت ده د الله په دین اول د هر څن مخکي دويم نمبر کې به غیرت نور غیرتونه کوا په غیرت کوا په عزت نه غیرت کوا په مال باندې غیرت کہ حلال مال باندې غیرت کہ سیدا کوا کوټولن اول غیرت به په الله کې د الله په دین به کې چې د الله د دین په عزت چې څوک یې ستغ لکستغ به عزت چې څوک بچو ستاد خزي عزت چې څوک کی, غی... کی. کی. کی. مطلب جنگ به کې کنه به وی جوش وی وی، وی و نه به د جو شوی به ووي ووی به نه او دغې چې د الله ب زیاتی چوکي دغ دې بزیتې چک کوي د الله په زیات او صفااتو کې بل چوک شی کوي دا د الله بزیی ده چې یو سرړ منمون کېمونږه و چې صبحان نربیل اله پاک د رب زما اله لو شان والالو مرتبی والا لو زیاته ته ده زیات سره ل شان والا سره او لو مرتبی والا سره ته یو مخلوق برابر چې د د هغ نه دی نه دی چې غ سره الله سر برابرې په دی باید ستا غیرت جوش ہوئی او ته باید که د خو جهاد د خولی جهادوکې کله توور ججهاد وختې جهاد باید وکې نو کوې به کو نو دا غیرت در کې تا کې نور غیرتون هم او که تا کې د دینی غیرت نهوي او تش د دنیا غیرتونه دي د قران جا حالت غی، دی له جهالت غیرت ویله ده ښا بیا د دین غیرت چې پچا کی نی دو غیرتونه دي په پیغمبرانو کې د دوه غیرتونه خامخاو پټول پیغمبرانو کې یو دینی غیرت او یو قومي غیرت دینی غیرت د دي چې داخله کولې د دا دین خلاف کوي د الله د حکمونو خلاف کوي دا دینی غیرت نه دی. په دې باندې با پیغمبران زوري دل تکلیفونه وتملاو دل پدی غیرت ماندی پیغمبرانو مصیبتونه ترک کړي تکلیفونه تیر کړي دی جړی خوړللی ده او جړاګا نکړي دی الله لپاره فریادونه کړي پدی غیرت ماندی چې داخله کولی دا, دا الله دین تبرابریګی نه او یو دې قومي غیرت نو غیرت د انل قدمنګ زمنګ پزینو کې قوم قومي غیرت طرف منکران اقشبېد انجک شوبل ینه موږ تستنه ویل شوبل دا, غی. دا غیرت د قومي غیرتونه نه چې په جواب باندې غیرت کو او په هغه باندې غیرت کو پختون دي پختون دي پختون دي پورتن ولید ارتنا غره غنو بل کام لس پک ګورو نور کومونو لا ویو پورتن ولید ټول نه خو غنا او نور سپکو برنه قران د دین انسان من کړي ده خو په صورت هجرات ته غالبا او که صورت دغه صورتون مجادله هجرات دغه صورتون کی راضی چې ما تاسو بل کړي په کومونو قبيلو کې لتعارفو دې د پاره چې یو بل او پی جنې صرف قران دي د دې لپاره چې په یو بل باندې کبر وکړي ځکه پښتونیم تانه خشومه خشو ز عربیمان تانه خشوم په دې وجوه اسلام کې څه دی اخرې خطبه کې خطبه تل ودا پیغمبر اسلام چی ویلوه چې عجمی په عرب باندې عربی باندې افضل نه دي او عربی په اجمانو اجمیانو باندې افضل طور دي سپین پسپین افضل نه دي سپین په طور افضل نه دي ټول یو شېدي د الله دین د په مقابل کې ټول یو شېدي دا نه چې و چې زه پ ختون یم او زه خای مټولونه غیرتی مه قوربانې برکي دي او نور چې غیرته دي دا داخوا هغهقومی تعاس دی ته لکیي پتون یاد ک زه پښتونې م خپل ځان معرفیه ک زه پتون یم پختتونو کې خوګی وا یم میثال خبره نګارهیم ځان معرف کا بدی د پااره لوي چې ما تاسو کبیلو کوونو کې غي دلته شتانمونږشیتان کار دا چېمونږه ته وواړی د اسلام نه الله منږدی دپاره کوونو کې تقسیم کړړی او شیطان من په دی منهورلی چې نه دی منن پرېګ ټول ناول کام دی وط دی ټولولو په دی غیرت کې دین بن بیا وروسته دی په دی وژې بیا ټول نول موګه چ شي ګټې ګورو کامی ګټې ګورو وطنی ګټې ګورو چې وط ګټه په چشي کې د په اسلام خلاف یو کاروي منغه کوو خیر دی خو وطن ګټه خو په وي د کام ګټه په دا ټول غیرونه دا د جهالت غیرتونه د قرآن د ته جهالت ویل د روایت مان اوس ویل د حکومت زی کده چې تاسو لټوي جهالت د د غیرت جهالت د سی ویت د غریبن په صورت توبه کده م په خیال و صورت توبه کده و نو کته با ل کومل قتال او قرشه وره پتا سو باندې جنگ کول او هو کره لكم او حال لاره چې دا جنگ بد لګي پتا سو باندې کره کره او کره زبر او د پیش فرق دی پکه خو ماناکم ډیر فرق دي دواړو کور حاویلې کیږي اغه بوشتا چې په ور بوج راولي کور ها چې پېښور باندې زمچور باندې راشي او زبر چور باندې راشي په فتحه چور باندې راشي نو حاشي نوغه کوي اغه بوج چې صرف په بدن باندې بوج راولي په بوج نه راونی دلته کور حاویلې ده کر هینده ویلې یني دا حال حالدار چې دا جنگ کول دا لاده پاره دا, دا, دا, دا لره زاده پاره دین د پاره دا تاسو ته بد لګی لوي تاسو ته دینه کوره ان تاسو پرمانه بوج راولي کرکته لره مکروته مکروويلي وي مکروته مکروزه کوي چې دا پسند نه دي الله خوښ نه دي ته مکروه عمل ته ویل کی چې الله ته خوښ نه وي هغه ته مکروه ویل دا دې کوره یا د کره نه وته دا مکروه یته تاسو ته خوښ نه دی چې هادا تاسو پروګرام بوج را چې از جیهاد خبرې څنګه کړي لکه اکثر منګ مخبرې دی بلکه اولی دلی دی بلکې ولیدنی دی منګ مخ کې به د انفال او سورې انفال به منګ وي په پاکستان کې دا غوې مقصد دا را را و هغه لا په یوه بس چې مقصد د پاره انفال په کې داخل کړو پاکستانيانو هغه الله ته پتره هر مقصد دی پاره نو دلته به کو وی اکثر زمين تازه نو بوي وې دای چې د وګره په ماشمانو باندې غلط اثر کوي یعنی اثر قرزي د ماشمواري نه وي ته هلاک په لسمونه هم کې بده سوره انفال ولستل کېدو په موږ باندې سکولونو کې وېدا په ماشمانو باندې غلط اثر کوي دماغ خرابي کې پدې آیتونو سره استادانو بوي یعنی دسر خوخ نه و فدايه دا ویل په کتابونو کې دي نه جهاد ایتونه نو علاوه كتب علیکم القتال مقرشه ویل په تاسو باندې جنگ کول او هو اوه الله لري چې دا جنگ کره لكم بدلږي په تاسو باندې یعنی پستا تاسو پر دې باندې بوجرا ولي بچو ته غواړي چې جهاد خبری وشي لرو نه غواړي چې بچوله مې جهاد خبري څوک کوي په وښه منه قیدا غينا واسا او قریبذا نزديدا اند دا خبره تقرو چې بد بغنې تاسو شای یو شې یو کار و هو او حال داري چې اگر کار خیرو لكم غرب استازو د پارا تاسو باندې په جهاد په جهاد کې خو تاسو بوج راضي کنا بدل مانی لګي قلاوي د تاسو د پرخده د کې خیر ده غره ده تاسو د پارا څنګه غره ده خپل د پول نو خیر خو داري چې فتنې روان بچ کې ته دلیکل وزګورم خاخر کې پرونه اول خیر خوې دارې چې فتنه او بد شي په جهاد کې د الله د دین د چتر لاندې بجوان تیرې خو خيسته آزاد یو خیر داده بل خیر داده چې څوک بده کافر بده مال لا عزت لا دین بده غل جنا ضرورت به نه کیږي چې دین او مال او عزت د غلط شي لکه و چې سره کوم غلط دي نو واسه او قریب د نږدې ده ان تکره و فتوا هي شیخ کاه یې زمانہ کلم که دنیا میں ابرہی رہی نہیں تلوار کارگر علم اقبال وی لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب आवाज ہے بے سود و بے اثر وہ شیخ فتوی کړي دا, دا زمانہ د قلم ده او دنیا کې اوس تور چي دا هغه کارګر نه ده د توري جنگ چره jihad دا کارګر نه ده لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں و دې شیخ ته معلوم نه ده خبره چې مسجد میں اب یواز ہے بے سود و بے اثر زمو جماعت که اوس دا وازا او دا نصیحت چره دا بي فائدې دي او بي اثر دي تیغ توفنګ دسته مسلمان دسته مسلمان مي هه કહا هو بي تو دل مي موت کي لذت سه بي خبر وي پلاس کي تورا او تيغه او توفنګ يعني تورا او تومانچا وي مسلمان پلاس کي نه لري کلاس کي لري م خود مر د لذت نه خبر نه دي د جهاد او شهادت يادي داغي د لذت نوې خبر نه دي وې تعلیم اوس کو چاهیه ترکه jihad کی دنیا کو داسکه پنځه خونی سه هو خطر وې د jihad د ترق تعلیم هغه چاره پکار ده چې هغه د دنیا م... سرې مينې هغه ته وې تعلیم وير کا د ج... ترکه jihad د پريخول د jihad چې دنیا سره اطمینې وي دنیا سره محبتی یا په دنیا کې رل دلی بس وې هغه د jihad د ترک تعلیم وير نو عساو قریب ده ان تکرو چې بد بغنی تاسو شای ان یو کار وو هو خیرلکم او حال لاله چې دا jihad به دا کار به غوروي تاسو د پاره وعساو قریب ده ان ته بلګو غوره صورت النساء یو خلایه یک مزین لراغو چې د jihad نه کول یو نقصان صورت نساو غره پینځما پینځمه که شپګم نه ته ورګا د آیت نمبر پینځم سپاره وګورئ پینځم سپاره کې آیت نمبر 89 لسم ورو کو سره د غلطو وګورئ لسم ورو کو سره د پینځم سپاره آیت نمبر 19 89 وګورئ چې مکمل هغه باندې پوښین ان اللذین توفاهم الملائکۃ دا دا سرنیستا د یونه چېماه وړول دا برخه د جهات برخه جهاد د یتونونه د دل تخه تو دا د تونو نو شو له خدای جمړ او د یوه برخې وګورئ دلته زجرورکوي منافکانو ته حکو منافکان تو جهات نه تختدل جهادې نه کوو انلهنه یقی نهاکسان توفا هم ملعلقتو چې روونه اخلی داهغوی نه مل ظالمی انفې یم په داسې حال ک چې زورم پ باندې زورې شو چې جهادې نه کوو دا زلممو د قیره بند نه قالو نوای به ته دا فریختې فیما كنتم پا منافق روح دا بدش کو په کومه ډله ک ته د مناف چې کله رو اخلی د جهاد دی چې بې شو ب شيدو او جهاد خو نهور کوو نوای به فریختې ورته درو هغست په ټم کې چې فیما کوه په کومه ا ډله او کفارو پداله کوي د ابليس پداله کوي کده الله پداله کوي نو قالو وای ودا منافقان چکونا مستضعفين فلارد او مونږه کمزوري پزمکه کې مونږ کمزوري وي مونږه تاسو سره جهاد نه خو مونږ وسنه کډه مونږ کمزوري خلکو نو قالو او وي ورته فرښتې چې علم تکن اردو الله واسعه آیا بلز نو زمکه د الله پره هجرت به کړي بلز بلز بل اړوي فتواجروا نو هجرت به کړي په غزمکه کې خو جهاد نه ول انکار کو نه دي کو نو فولای کده خلک ما واهم جهنم زید د جهانم دے وسعت مسیر او ډیربز زید ورته د دا د مخکې تو ګر اصل مدايه ترړو الا الا المستضعفين من الرجال الا المستضعفين من الرجال خدا دې کې بیا دی بل آیت کې هغه کسانی دي چې هغه مستثنی دي jihad نه مگر نه دي جهنميان مستضعفين من الرجال هغه کمزوري خلق د سړونه و النساء يدخزونه والولداني د ماشومان نه لا يستطيعون هيلتن چتواني نلرل د زان د خلاصولو ولا يتدون سبيلا او نه پوی دل پلا راباندي یی نه د هجرت تواني نلرل نو علاوه داخله ک یو د ایت ده بل ایت نمبر دو یو پنا یو دو د یوسلو دوا کې د رامینځ کې وګورم ولیاخذو حذرکم او خامخو د نیسی حذرکم يرخپله او اسلحتهم او اسلحه خپل د بل د مجاهدینو د منځ بیان کوي خپدي آیت کې آیت نمبر یوسلو دوا کې الله وی شکر د منځ کې د تبلیګي صلات خوف نو په دې منځ کې خپل اسلحه ځان سره نیسی ول یا او نیستې ب دا مجا دی نه یا را خپله او اصله خپله ودلله نهولې اصللهنیسي ځکه چې ودلله نه خو یا کسان قفرو چې کاافان دي چې لا تغه فونان اصلی حې کومه چې غافلله شي تاسو د خپل اصل نه کافر دا غړ چې مسلمان ناصل نه غافللهنوګوره خپله هرکسمه اصله جوړئ لکن مسلمان کوئ واصلی اصل کې ترقی کوي بیا او پاندې لګ چې دا ول اصلی جوړه ته کافر دا غواړی لوي شتاس د خپل اسلحه نه بيغه ماشي او امتي او امتياتكم سامان خپل نه د جنگ فيميلون عليكم ميلتن واحده شتاس غافل شي د خپل اسلحه نه نه حملو کی په یو زلباندی په یو زربان بدن حملو او تس نس بده کی ټوله دا یو بلچ دی د دته یو بل آیت د چاګي کله د دی جهاد یو لوی خیر بیان کړي چا اوس مال مخله آیت نمبر دا تراشه لګا امدا شادرشه لګ ایت نمبر دا نمبر پینځه نیو غوره پینځه اویا پینځه اویا شپږم ورو ده ایت نمبر پینځه اویا پیدا شو ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله او سدی تاسله چې جنگ نه کوي تقاتل لافز د کتاب راوړي خدای jihad نه راوړي زکه دا خاص غو د توري جنگ یادی خان چې دا, دا خو و نه جهاد چې ول Jihad نه مراد کو قلم دیو بایان د ومالكمم لا تقااتونه في سبر الله او سري تاسوه جنگ ج نه کوي پلا دا الله کې وال مستاضاف نه او کمزوری خلک من الرجال د سړونه وال او د خزونه والویلدان او د ماشومانونه الذينا قسان یقولونه وي به کمزوری خلک د ماشومانو سړ او د خزونه چه رب بهنا ووربه اخرجنا من حاض هل وباس اوبااسې منږه ددي کل نه ظالمي اهلوها ظالماندي اوسدون کې د دی کلي مشران ددي کلي. هغه لا یو کې جهاد نه کوي استاد او کمزوري خلک به فریادونه وکي الله الله چې الله موږ دې زین او باسه ته خټل ظالمان دي هين ظلم بدر عام شي تاسو کې ماشومان لغه او چغې بمباري اوشي ماشومان چغې نه وي بمباري او کې خځې چغې نه وي بوډاګان چغې نه وي به خاورنا دکیو چې ریبوی الله لا فریادونه بکې خوم دغه ایتونه موږ 1400 کال مخکې لا ویلي کې جهادم پریږو حالت سره مخ شي وجع لنا ملل یا کولی بیا تختیا کل پریګدی نو پلارو لارو کې مړ شي بمبارینو کې مړ شي ذلیل او خوار دي مسلمانان وجع لنا ملل دون او گرځې د خپل طرف نه خپل دوست ویالا سلطان صلاح الدین را پیدا کې او یا الله احمد شاه عبد را پیدا کې وجه النا میدون کا نصره او ګر مونږه د خپل طرف نیم دا دي چې زمونږ داو کې نو ج که تاسو نه کولاوي دغهې نقصانات دینو ذریله خوار بهشي. رسوا بشي نو او حديث کرا دي چې زماده امت خير په jihad کړي زماده امت رزق ته تور وړاندې لري jihad په jihad کې دا جیحات جیحات مطلب نو كتب عليكم القتال مقرره شوی په تاسو باندې جنگ وهو کره لكم او هل دار چې دا جنگ کول بد بدل کې په تاسو باندې کرا کوي تاسو د دین او عسا او قریب دان تکرهو چې بد بغنې تاسو شي ان یو کار وهو خير لكم او دا بغوري تاسو د پاره او عسان او قریب دې چ مینه بکاویت تاسو شای نه او شي سره دنیا سره تاسو مینه کوید دنیا مال سره او د دنیا ژوند سره مینه کوی او هو شر لکم او ها دل له چدا د د نقصان تاسو د شر به تاسو د لپاره پدې کې بشری فتنو کې و مبتلا شي اخرت به تبا شي خو شي د کافرانو د تصروت لاندې ژوند تیرې دنیا او اخرت به تبای د سپو ژوند به زریلو د زریله ژوند بدی والله يعلم او الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ تاسو په خیر او شر نه پويږئ چې ما د توویر شي جهاد وکړو جهاد او کېدې کې تاسو خیر ده يسئلونک پوختنه کریستانه ما زه ينفقون څه شي خرج کوي هکول ورته وای ما انفقتم هغه چې خرج کوي تاسو مين خیرن څه غوړ مال وفلل والدين لپار د مورو پلار دي ول اقربين او د پاره د خپلوانو دي ول یتام او د پاره د ايمانانو دي ول مساکين او د د مسكينانو دي و ابن السبيل او د پاره د مسافرو دي و ما تفعلوا او هغه چې کوي تاسو من خیرن څه اوغه چې خچ کوي تاسو ته غوره مال یاا هغهه چې کوي تاسو چ کې دفین الله به علیمه پس سیقیان الله پهغمانې پو زاد دی کوې به کومل کتابو مقر شوی دی په تاسومانې جنګه وه او حال داې چې دا جنگ کول کور لکومه بد لې په تاسو باې واسه او نزد ده ان تکهوو چې بد بګړې تاسو شي ان یو کار وهو خیر لکوم او حال دا چې بخ... دا به دا به تاسو د پااره دیکی بخیری و آسا او زرده چه انتو حب بوشایانا چه مینه بکوی تاسو یو کار سره این دنیا سرا دنیا مال سره جون سره و هو شر لکم او حال داره چه دا کار تیچه و سر مینه که دا بشر استاز دا پاره نقصان با استاز دا پاره والله یعلمو او اللہ پویگی بخیر او شر بانده واللہ ستا په خیر او شر په نو ستا خیر په jihad کې دی الله تعالی وی دي jihad وکا والا او یعلم ولا پویګ استا په خیر الله پویګ په خیر او شر باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویګي په خپل خیر او شر باندې